A fost odată ca niciodată. A fost un împărat mare și puternic, care avea trei fii. Împăratul avea însă o mare supărare. Lângă palat, în fundul unei grădini de-a lui, se afla un măr care făcea mere de aur. Dar de fiecare dată, când merele dădea un pârg, noaptea venea cineva și le fura pe toate. Zadarnic încerca împăratul să păzească mărul. De fiecare dată, pasnicii veneau la el spunând același lucru. Măriata! Măriata! Iarăși au fost furate merele de aur! În van am pus pe cei mai aleși pasnici. De mulți ani tot văd acest pom înflorind și legând rot. Când merele dau un părci, când sunt bune de mâncat, le culege altcineva. Dar cine? Nu-i nimeni vrednic să prindă tălharul. Am să pun slujitorii să tai copacul. Tată! ce fiul meu? Tată, dintre toți fiii tăi, eu sunt cel mai mare. De mic copil m-am plimbat prin grădină și am văzut roadele frumoase în mărul din fundul grădinii, dar n-am putut gusta niciodată din ele. Nu tăia pomul. Mai lasă lunan. Și când merele vor da în pârg, am să stau eu însumi de pază și mă prin că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește. Ragul meu... Atâția oameni vrednici au păzit și n-au făcut nicio izpra. Dar, iată, bă, duplic și te las să stai de pază. Chit că nu-mi vine a crede că o să izbutești. Și fiul cel mare al împăratului, când merle le prinserea se pârbuie, începu să le păzească zi și noapte. Dar într-o dimineață... Tată! Tată! Merele de aur au fost iarăși furate! De Acum, fiule? Doar ai stat chiar tu de pază! Da! Stăteam de pază și cam pe la miezul nopții m-a apucat o piroteală de nu mai puteam ține ochii deschiși și am adormit. Cât voi fi dormit eu, nu știu, dar când m-am trezit, se lumina de ziua. În copac nu mai era niciun măr! Împăratul s-a întristat tare și-ar fi tăiat îndată mărul dacă fiul cel mijlociu nu l-ar fi rugat să lase și pe el să-și încerce norocul. Anul a trecut repede și merele au început să se pârguiască. Fiul cel mijlociu, mândru și plin de încredere, se înfățeșe împăratului. Tată, mi-a venit și mie rândul să încerc. Din noaptea asta voi păzi eu mărul din fundul grădinii. Am bună nădejde că mie nu-mi va scăpa hot. Dar și fiul cel mijlociu a dormit pe la mezul nopții la fel ca și fratele său mai mare. Întristat, împăratul chemă la el oamenii și le poruncit să taie mărul din rădăcină și să-l arunce la hotarul țării. Dar prâslea, Fiul cel mic se înfățișe pe dată. Tată, tată, de atâția ani n-ai avut niciun folos de la acest măr și ai tot dreptul să fii necăjit. Dar mai lasă-l, te rog, un an. Vreau să-mi încerc și eu norocul. Fugi de aici, prâslu. Dacă frații tăi mai mari n-au izbutit, cum poți crede că tocmai tu vei fi acela care să-l prins pe hoțul merilor de aur? M-am săturat să-l tot văd încărcat de mele aurie în fiecare, nici deci unul dintre ele. Aici trebuie să fie o vrajă, fiul meu, altfel nu pot pricepe. Nu te mai bine și te joacă. Bătrâna mea doică mi-a spus că mărul acesta are ceva deosebit. Atunci când îi se fură roadele, scad apele, sărăcesc holdele, se abat furtunile peste țară. Asemenea vorbe mi-au ajuns și mie la ureche. Vorbe mai. Am să pun oamenii să-l tai, să-și îi sprăvească odată cu acest lucru. Rogu Rogu-te, tată, mai lasă un an. Fiul meu, îmi vine greu să-mi schimb hotărârea, dar, fi, văd că ție mult da. să încerci tu. Da. La anul, însă, nicio rugăminte nu mă va mai îndupleca. Iată. Iată că a venit vremea să stau și eu de pândă. Merele au dat în pârg. Am văzut în anul acesta mărul mi s-a părut mai încărcat de flori ca oricând. Păcat de mere. Du-te, dragul tati. N-am greșit că și tu ai să te întorci rușinat ca și frații tăi mai mari. Frații mei și toți cei care au stat de bază la acest măr spuneau că noaptea noaptea îi apucă un somn pe care nu puteau birui. Ce să fac eu să nu dorm? Da, da, da. Am să-mi fac două țepușe de lemn. Uite, chiar din crengile astea. La un capăt le ascult bine. Da, și... Și le-nfigui în pământ. Așa. Una în fața mea, iar, iar alta în spate. Bun. E, acum, chiar dacă îmi vine som, mă înțep în ele. E greu mai trece timp. Ha, uite că se luminează de ziul. Cântă cocoșe. E, a trecut o noapte. De două nopți, de când stau de pândă, nu s-a întâmplat nimic. Ce frumoase s-au făcut merele. Sunt aproape coapte. Să-mi așezi și să stau iarăși de veche. Cred că a trecut miezul nopții. Noptia fără ei. Sus. Sus de tot. Tot ce se aude. Să-mi pregătesc arcul. Ce Ce să fi fost? Bine că se luminează de ziua. Uite! Ur de sânge După ele se poate cunoaște Pe unde a fugit în Harul. Tata, ți-am adus merele de aur Merele de aur Merele de aur Amar de ani de când am dorit să le am pe masa mea Și tocmai când îmi pierdusem orice dește, fiul, mi-ai făcut o mare bucurie Credeam că mă voi stinge fără să gust din aceste minunății Prânsleu, te-a arătat mai vrednic decât frații tăi Tata. Le priveți și nu mi se satură pe orice acum, trebuie să-l caut și pe hoț După cum se pare l-am rănit cu o săgeată Sub am găsit câteva picături de sânge. Să te duci să-l cauți? Da, de ce fiul meu? Cine știe ce primești, îi se poti fi. Dacă tu vrei, dacă inima ta te îndeamnă, eu nu pot să te opresc. Dar cred că mai bine te-ai lăsat pe gubaș. Nu, tată, sunt hotărât. Cum ți-e voia? Dar ca să nu fii singur la greu, ia din porunca mea și pe frații tăi mai mari. Cei doi frați nu se bucurară de izbânda lui Prâslea, dar nu avură îndrăzneală să se împotrivească tatălui lor. E, și merseră ei, merseră după picăturile de sânge, cale lungă, tocmai dincolo de hotarele împărăției, până ajunsele la marginea unei prăpăstii. Cred că aici a intrat poțul, măi, prâzlu. Uite că se pierde urma. Eu zic să ne vedem de treabă. Prăpastia e uh, adâncă. Cine știe ce mai putem păți? Uh, eu nici nu mă gândesc la prăpastie. Dacă voi vă temeți, așteptați-mă aici, că... Eu am să cobor singur. Cum vrei. Noi, ca frați mai mari, te-am sfătuit de bine. Uite, dați-mi drumul cu, cu funia asta, da. Iar asta la altă, să știți că o voi folosi pentru a vă da de veste. Bine. Când o scutur, voi, voi să mă trageți afară. Frații săi care nu-l iubeau deloc s-au bucurat gândindu-se că poate prâsle și văgăsi găsi sfârșitul în de aceea. Și l-au coborât cu funia până când au simțit că a ajuns în fundul ei. Acolo, prâsle a văzut schimbate florile, copacei viețuitoarele. Pasămite ajunsese tocmai pe tărâmul celălalt. Mergând, zăriu un palat făcut numai și numai din aramă. Când se apropie, în fața palatului ieși înainte o fată. Omule, ești pământan de-al meu, de pe celălalt tărâm. Cum ai ajuns aici? Nu știi că ăsta e palatul zmeului? Dar tu, cum, cum de te afi aici, fată frumoasă? Suntem trei surori, fete de împărat de pe tărâmul de unde ieși tu. Trei zmei ale căror moșii se întind pe aici ne-au furat de la părinții noștri și ne silesc să-i luăm de bărbați. Aha. În palatul ăsta stă zmeul cel mic, mai departe Aha. în palatul de argint da? stă zmeul mijlociu, Așa. iar cel mare stă în palatul de aur. Dar și zmeul din acest palat unde acum? Umblă la vânat. Când vine acasă își aruncă întâi buzduganul cale de -o poștă buzduganul vine și lovește în ușă, bate în masă, apoi sare în cui. Auzi, Ascunde-te că trebuie să sosească! Și aruncă buzduganul. Repede! Ascunde-te! Aici e o de pământ. ce cu tine, voinicule! Ce s-au râd cu binele? Vrei să rămână oasele pe acest tărâm? Am venit să dau ochii cu hoții merilor de aur din grădina tatălui meu. Ce? Și să-i pedepsesc cum le se cuvine. vă Să ne încercăm puterile. Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne lovim? În salbii să ne tăim, Ori în luptă să ne luptăm? Ba în luptă, că-i mai dreaptă! Atunci, haide! Ha? Ha? s-au luptat până când zmeul îl băgă pe prâslea în pământ până la glezde Prâslea se opinti, ieși din pământ, îl ridică pe zmeu și îl băgă în pământ până la genunchi Apoi cu sabia îi tăie cap Viteazule, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele ce mi-ai făcut scăpându-mă de zmeu Fieți milă și de surorile mele și le scapă și pe ele Îți arăt eu drumul Dar mai întâi, uite, pocnește din biciul ăsta Da? Palatul și toate bogățiile zmeului se vor preface într-un măr. Ia, să încerc. Și preslea a pornit spre palatul de argint. Cel de al doilea smeu fu și el răpus. Dar nici pe trupul acestuia nu se afla urma săgeții trase în noaptea când păzise mărul. Bucuria celor două surori a fost fără margini. După ce s-au odihnit și s-au spătat, Prâslea a prefăcut și palatul de argint într-un măr. Apoi, însoțit de cele două surori, porni spre palatul de aur, unde se afla sora cea mai mică, dar și cea mai frumoasă dintre toate. Tocmai când stăteau cu toții de vorbă, se auzi prin văzduh șuieratul busdoganului. Ascunde-te, prâslea! Ascunde-te! nu pentru a mă ascunde, am ajuns eu aici. Ah. Uite-l pe zmeu! Cine a îndrăzni să-mi Ea ca eu, prâslea! Cel ce te-a rănit atunci când ai venit să furi merele de aur, mai ai și acum semnul săgeții mele în obraz. Tu ești în harul! Am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta! Cum de ca să ajungi până aici? Nu-ți stă bine capul pe umeri? Vedem noi până la urmă. Hai mai bine să ne luptăm. Luptă dreaptă! Şi ne luptăm! Hai! Vai, surioarele, tare mi-e frică să nu-l omoare pe prâsiaț. E mai bine de trei ceasuri se lupta. Lasă că până la urmă îl dovedește el, Prăzlea. Dar ia bagă de seamă la ce spun ei. tare dar tot e o tirană. Hei, fată! Da? Adum repede o oală de apă, că nu mai pădesete. Da. Și îți voi dărui toate bădoabele, mamii. Ba, mai bine, adum mie apă, fată frumoasă. Că îți voi dărui inima mea. Bea, văinice, și scap mă ades meu. Ah. În aici ți-a fost zmeule! După ce se mai luptară ei o vreme, zmeul îl apucă pe pruslea și îl băgăm pământ până la brâu. Dar pruslea și repede și îl apucă pe zmeu, îl trânti cu atâta putere că îl băgăm pământ până la gât. Scoase sabia și-i capul. După ce a prefăcut și Palatul de Aur tot într-un măr, Prâslea și cele trei fete de împărat au plecat spre locul unde așteptau cei doi ai lui. Frumoase fete de împărat, sus, unde se vede lumina aceea, este teremul nostru. Frații mei se află acolo și din vor scoate pe rând cu frânghia asta. Aveți răbdare să scuturi frânghia ca să le dau de veste. Uite, așa. Dragă frate, ia vezi, nu se mișcă frânghia? Ba da, să știi că prins le-a scăpat cu viața Nu ar mai fi scăpat N Acum asepiții, tot numai pe el o să la. Ne, mare scofală ce-a făcut dacă ar, aș zice... ha, dacă ar scăpa de aici, de sus până ha. jos în fundul tot mai. bravo Nu s-ar alege de el ha? Ce spui? P ce să zic a tine? Hai hai să le ridicăm cât mai sus, ca să așa. aibă de unde să cadă Hai, hai, așa, sus, sus. Frate, ce văd? De frânghie e legat o fată O fată? Da, da, frumoasă, frate Așa, așa De mâna, luminoasă zână Uf, credeam că nu mai ajung pe lumea asta Dar ce ai cătat pe celălalt tărâm? Noi suntem trei fete de împărat și zmeni... După ce au fost scoase afară și celelalte două surori, prâslea se gândind de lung. Știa că frații săi nu iubeau. De mici se arătasele răi și pismăreți. Pe prâslea al cuprinse o teamă. Nu o simțise nici când păzise merele de aur și nici în luptele sale cu smeii. Dar acum inima îi spunea ceva și ca să încerce credința fraților, acum când îi veni rândul, legă o piată de funie și puse cășula deasupra ei. Și bine s-a gândit pruslea. Prusle, Uite-l pe prâslea. Surioarelor, da. stați mai da. încolo pe iarbă și vă odihniți, că noi terminăm un da. da? Fii cu băgare de seamă, da. fără grijă. Dai drumul, acum! Prusle! Prâslea! Ce s-a și i-am spus, uite, nu s-a legat bine și s-a prăbușit în adâncuri. Da. Așa a fost el de când îl știu. Să facă el pe vitează. Da. Mariata, Maria, Maria ți-au susțit feciorii. Unde sunt? Feciorii mie, unde ați stat atât amar de vreme? Tată, îți aducem o veste grea. Ce? Ce s-a întâmplat? Tată, prâslea, fratele nostru iubit, nu mai este. S-a mâhnit de moarte Dar cei doi frați începură Pregătirile de nuntă cu cele două surori mai mari În vremea aceea Prâslea se gândea Cum să iasă la lumina zilei Și cum se frământa el cu mintea Numai ce auzi Așudor! Așudor! Ba, ce e acolo? Nu vă temeți! Nu vă temeți puișori de vultur. Mai este și Prâslea pe aici Așa! Legioană spurcată! Na! Na. Satură-te! Ne-ai ne scăpat de balaur! Cum să-ți mulțumim? Vino lângă noi să te ascundem! De ce? Când o veni mama să nu cumva să te înghită de bucurie! Ascunde-te sub aripile noastre! Vine mama. Ah. mama! Ce văd? Balaurul ucis! Cine mi-a scăpat puii de la moarte? Cine? Mama, un om de pe tărâmul celălalt. Și unde este? Să-l văd, să-l văd! Dar nu-l mănânci de bucurie? Vă nu. băgăduiesc că nu, dragime. mei Uite-l, mamă, acesta este voinicul care l-a ucis pe Balaud. Cum să-ți mulțumesc, voinicule, că mi-ai scăpat puii de la moarte? Ce bine să-ți fac! <gânt> Eu nu-ți-am scăpat puii pentru ca să-mi faci vreun bine. Dar dacă vrei, poți să mă ajuți. Scoate-mă pe tărâmul celălalt. Ei, dar greu lucru îmi ceri. Dar nu pot să nu te ajut. Pregătește 10 pâini da? și 10 ocale de carne făcute bucățele de câte o că una și da? fii gata de drum. Da. Iată am pregătit cele ce mi-ai cerut. Urcă-te pe spinarea mea, Aha. cu merinde cu tot A, Și de câte ori voi întoarce capul da? Să-mi dai câte o pâine și câte o bucată de carne așa. Ei, ești gata? Da, gata Rămâneți cu bine, puișorilor Și astfel prâslea ajunse din nou pe tărâmul de unde plecase. După ce își lua rămas bun de la pasărea măiastră, plecă spre cetatea unde trăiau părinții săi. Pe drum, spre bucuria sa, prâslea văzut că holdele erau frumoase și pline de rod, iar oamenii veseli. Se vede treabă că cele ce îi spusese doi ca erau adevărate. De când zmei nu mai furau merele de aur, oamenii trăiau mai bine. E, ajungând în cetate, prâsle află că fata cea mai mică este tot nemăritată, deși împăratul și frații săi osilesc să-și iau un bărbat. Chiar atunci îi aduseseră un prinț, dar fata ceruse ca mai întâi să-i se facă o furcă cu cairul de aur, care să toarcă singură. Auzind aceste lucruri, prâsle pe care nimeni nu-l mai recunoscuse, se tocmi ucenic la starostele argintarilor, Căruia, împăratul îi poruncise să facă lucrurile cerute de fata cea mai mică. Stăpâne, te văd trist că nu poți să faci furca poruncită. Mai sunt numai trei zile până la soroc. Lasă-mă pe mine să o fac. Atâția meșter mari l-au izbutit și tocmai un ca tine să o fac. Dacă nu-ți voi da furca de azi în trei zile, să-mi faci ce vei voi. <fie> Până la urmă, argintarul se învoi, mai ales că nici el nu știa ce să mai facă. A treia zi, prâslea, care avea la el cele trei palate ale smeilor cu tot ce se afla în ele, prefăcute în mere, scoase furca din mărul de aramă și o dădu a argintarului. Acesta, mirat peste măsură, o duse la palat. Măria ta, am adus furca pe care mi-ai poruncit-o. Iată! Toarce singură caier de aur Măiastră lucrător ai făcut meștere Știam eu că cei mai pricepuți argintari sunt în împărăția mea Să o arătăm și domniței Fata cea mică, văzând furca, simți un fior prin inimă Vezi că ea recunoscuse lucrătura și pricepu că prăslea trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci ea ceru împăratului o cloșcă cu pui de aur care să meargă și să mănânce. Argentarul, care fusese bine lăsplătit de împărat pentru furcă, se întoarse acasă tare supărat. Dar prâslea și de data aceasta îl scăpă din încurcătură. Din mărul de argint el scoase cele cerute de domniță și le dădua argentarului. Acesta, plin de bucurie, cu gândul la plata ce va primi, plecă la palat Iată, fata mea, ți-am împlinit și această dorință De acum să te pregătești de nuntă Maria ta, cine a făcut aceste două lucruri Trebuie să aibă și mărul de aur al smeului Poruncește rogul de argentarului să aducă pe meșterul care l-a făcut. Cum o să aducă înaintea Mării Tale pe meșter? Fiindcă este un om prost și trențăros, care nu este vrednic să-ți vadă fața. Oricum ar fi să-l aduci în fața noastră argentarului. Nemai având ce face, argintarul îmbrăcă pe prâslea în haine noi și îl duse la palat. Fata cea mică, cum îl văzu, se repezi la el și plângând de bucurie spuse... Împărate, acesta este viteazul care ne-a scăpat din ghearele smeilor. Prâslea, fiul meu tu ești! Dar cum? Frații tăi mi-au spus că ai pierit în adâncurile prăpastei. după cum vezi, n-am pierit... Dar frații mei au vrut să mă piardă. Atunci când au crezut că eu sunt legat de frânghie, mi-au dat drumul de sus. Noroc că nu eram eu, ci numai m-a pe un bolovan de piatră. Pentru fapta lor mărșavă, pedepsește cum vii voi fiul meu. Tată, eu îi iert. Pedepsa să le dea la fiecare însă fapta lor. Deci să ieșim la scara palatului și să aruncăm câte o săgeată în sus de va fi vinovat cineva să fie străpuns de săgeată. Așa să fie, precum spui tu. Aduceți arcurile! Cei trei frați ieșiră în fața palatului și aruncară săgețile în sus. Iar când se săgețile celor doi frați mai mari, drept în creștetul capului lor se opriră, iar acelui mic, al lui Plâslea, căsu dinainte. Și după aceea... Prânslea făcut nuntă mare cu fata cea mică de împărat. Toți oamenii din împărăție se bucurară nespus. După moartea împăratului, prânslea se sui pe scaunul împărăției și domnia an mulți în pace și bună înțelegere.